5 sters sê vir jou dat het so net na 6 moet wees en dat het weer tyd is vir crime time, waar ek jou ontblik op die misdaad wereld gee. En ek is William Minuk. Ek hoop het een misdaad vrye week gehad. Die week was weer geken dier plaasanvalle en moorde en verkrachtings en huisbrake en diefstalle en sovoorts. Onlist het ook sporadies sy kop uitgesteek. Dit het alles net deel geraak van alledaagse lewe in Zuid-Afrika. Verder is daar vijf politiebeamtes van Vredenburg SAPD gearresteer vir korruptie. Die klacht is tegen hulle, is dat hulle lede van die gemeenskap gehaalp het om dwellings te smokkel, as ook die vervalsing van inlichting en die ontvang van omkoopgeld gepleeg het. De landroos Marty Wilson van die Vredenburgse Landrooshof het 2000 rand borgtocht aan vier van die beskuldigdes toegestaan. En aan die vijfde politiebeamte wie voor haar in hegnisneming by die Vredenburghof gewerk het, het het 1000 rand borg gekry. Nou, Eldrede Klerk het in mei 2018 in Saldana, tijdens een terugvoersessie, aan die gemeenskap gesê dat om een van die mans of vrouwe in die trotse blau uniform te wees en die samenleving te dien, is vir talle politiebeamtes ’n roeping en groot eer. Maar nou, Eldrede kerk is van die kantoor van die adjunk minister van politie. Hy het ook gesê dat lede wie hulle skuldig maak aan misdrywe die beeld van die politie ondermijn, en ek stem met om saam. Die gemeenskap van die van die Vredenburg en Saldana was geruk dier die nies van die arrestatie aangesien hulle gesiende politiebeamtes was in die gemeenskap, en dat hulle die laaste mense was van wie dit verwacht so word. Die politiebeamtes was al sedert mei 2018 dopgehou, en is op 21 augustus tot groot verbasing van hulle collega's dier die teenkorruptie eenheid gearresteer. Die vijfbeamtes is bekend as Jillian Pillai en Elton Kloete en Lauren Malgas en Elton Wilsnach en Brendel Kanani. Die saak is uitgesteld tot 25 september. Nou onthou, almal is onskuldig totdat hulle skuldig bevind is en daarom gaan die saak met valk oor dopgehou word. Nou na daarie brokkie onstellende nies, gaan ek vir een muziek en speel ek vir jou vir Tatoo met Not Gonna Get Us, Shakira with Mosca in the house and Paris Hilton with Stars are Blind. Dit was Tatoo met Not Gonna Get Us en Shakira met Moskas en La Kassa en Paris Hilton met Staza Blind en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nou, voor die mysiek breek het ek aan jou die onstellende nies meegedeel dat daar 5 politiebeamtes van Vredenburg SAPD gearresteer is op klachtes van korruptie, handel en dwellings en ontvangs van omkoopgeld en bedrog. Nou, in die woorde van de Klerk van die kantoor van die Antjunk minister van politie is dit die roeping van talle politiebeamtes wie met hulle trotse blauwe uniforms die gemeenskap wil dien. Net so is dit die droom van talle metriekielante en ander lede van die gemeenskap om daar die selfde blauwe uniform aan te trek. Samen met daar die blauwe uniform kom echter baie mag en met groot mag kom groot verantwoordelijkheid. Talle metriekielante sal na die afloop van die komende eindexamens, waarvan my eie sien 1 gaan wees, wonder wat die toekomst vir hulle gaan inhoud en wat er om te kies talle van hulle vriende gaan na universiteite of colleges toe en baie van hulle gaan ge, gaan een gapjaar vat in myda het ons ook een gapjaar gevat, maar ons het net die dienstplug genoem maar niet min, is daar verskye opties vir een loobaan as jy nie die formele verdere onderrug route wil neem nie Een van hulle is om een loopbaan in die politie te hee. Die politie biedt weer uiteenlopende moendlikkere. Jy kan bijvoorbeeld na radiotechnies gaan, as elektronika jou belangstelling is. Jy kan ook na die motorwerk motorwerktuigkundige of paneelklopafdeling gaan, as dit jou belangstelling is. Jy kan ook na die sielkundige afdeling gaan, as die geesteswetenskap jou belangstelling is. So jy hoef nie net misdaad te bestrui of te onderzoek nie. So wat nou gedaan? Hoe sluit jy aan en waar doen jy aanzoek? En wat het jy nodig? Nou al hierdie vraag gaan ek na die muziekbreek beantwoord. Maar voordat ons gaan na muziekbreek toe, wil ek hier met die bieke dink. As jy sou belangstel in een loobaan in die politie, wat sou die rede wees wat jy sou aansluit by die politie? En dit is een vraag wat ek gewoonlik, vir meeste mense wat wil ansluit vir die politie vraag en selfs vir studenten wat begin met die opleiding vir hulle vraag, wat maak jy hier, wat is die rede dat jy hier is? So terwyl jy dink oor die antwoord en ek gaan vir jou die antwoord gee aan die einde van die program. En dink mooi oor wat jy gaan sê want daar die vraag het een baie specifieke, correcte antwoord hy het nie miskien so een eerlike antwoord maar hy het een korrekte antwoord so die muziek breek, ek speel vir jou vir Kyler Gray met Rick High en Little Wayne met Sucker for Pain en Britney Spears met Baby One More Time When I walk in a battle and that's why I got all the power I'm who you wanna be Ain't no one ahead of me All of my enemies made the decision is better to follow me I make no apologies All of my sins I would repeat and I repeat Cause I'ma leave me till the death of me oh, yeah. I can smell and feel the only reason that I'm here Is to recover Everybody plans that I'll change yeah. Maybe one day I have a snake die hard We live fast, we die God me a die I'm keeping a nuclear conscience I fly like an atom bomb In the world where there were conflict Hate that you need me Wanna me But you can't You're gonna deploy me in the end Better believe that I'ma beat me Tell me, oh yeah I can smell you feel The only reason that I'm here Is to make havoc that I'll change you yeah, Maybe one day I'm a slave to your game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 Walk so through the fire Like who gon' try us Feelin' the world go against us So we put the world on our shoulders Now We're my homies, it don't matter, you don't know me I've been rolling with my team, we the illest on the scene I've been riding around the city with my squads I've been riding around the city with my Squirrel. We just posted getting crazy, living like this is so amazing Hold up, take a step back when we roll up Cause I know what, we've been loyal, we've been fam We the ones you're trusting Won't hesitate to go straight to your head like a concussion I know I've been busing, no discussion for my family No hesitation through my scope, I see my enemy Like what's up, hold up, we finna reload up Yes I reload up, I know what up, I know what up, I, I know torture up. you Take my hand to the flame I torture you I'm a slave I'm to your pain I'm just a wanna chain you up I wanna tie you down I'm just a sucker for pain uh, devoted to destruction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 Come on, play, got me there Skyler Gray met Rick Havok en Little Wayne met Sucker for Pain en Britney Spears met Baby One More Time en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee nou volgens die SAPD word politiebeamtes volgens die wet op Zuid-Afrikaanse politiedienst, wet 68 van 1995 aangestel en burgerlike werkers word volgens die staatsdienstwet 103 van 1994 aangestel, nou wat is die verskil tussen die politiebeamte en een burgerlijke werker. Na nou die benamings verduidelik die verskil. En politiebeamte bemoei homself hoopsakelijk met die voorkoming en onderzoek van misdaad. En ‘n burgerlike werker bemoei homself of haarself met hun ondersteunende taak, soos bijvoorbeeld menselike hulbron bestuur of finansies enzovoors. Nou is die vraag, wat is die minimum vereiste om by die SAPD te kan ansluit? Nommer 1. Aansoekers moet die amtelike aansoekvorm invul wanneer poste geadverteer word. Vroeger jare kon jy enige tyd aansoekvorms invul en onder eet bevestig dat die inlichting wat daarin is vervat is, korek is. En indien om by die SABD aan te sluit, maar nou moet jy wacht totdat poste geadverteer word. Daarvoor moet jy die korante dophou vir advertenties, of die politiese webteiste gereeld besoek. Je kan nie meer net na die wervingskantoor toe gaan en vorms invul en uh, een lid van die politie word soos vroeger jare nie. Daar moet nou visies en post geadverteer word. So as jy nie gaan slaafs dophou en kyk wat aangaan nie, gaan jy een geleentheid om aan te sluit mis. Nummer 2. Aansoekers moet permanent in Zuid-Afrika woon. Wat dit beteken, jy moet een landsburger wees, of jy moet permanente verblijfrecht hee, voordat jy kan aansoek doen as een lid van die SAPD. As jy nie permanente verblijfrecht het nie, of jy is nie een landsburger nie, kan jy ongelukkig nie aansoek doen nie en is jy gedisqualificeer om een lid van die SAPD te raak. Nommer 3 Aansoekers moet ouwer as 18 jaar oud wees en jonger as 30 jaar oud wees. Dit is ook een verandering wat ingekom het, want so'n klomp jare terug kon jy 16 jaar oud gewees het, om aan te sluit by die SAPD. Maar nou moet jy 18 jaar oud wees, ten minste en jy mag nie ouwer as 30 jaar oud wees nie. Dan nummer 4. Aansoekers moet in fysieke jaring, en medische onderzoek ondergaan en slaag. Nou die fysieke onderzoek behals ook in fiksheidstoets, wat hy of sy sal moet slaag. Nou die aanzoekersse BMI, dit is die Body Mass Index, sal ook geneem word, en moet binnen aanvaarde perke wees, soos die SAPD verlang. En wat jou Body Mass Index behals, Hulle meet jou lengte, jou gewig en die omtrek van jou middellief en dan volgens hun formule werk hulle jou BMI uit. Nou die fiksheidstoets behels dat jy 50 bleeps gaan moet hardloop. Nou een bliep is 20 meter uit uit en dit moet binnen 4 minuut gedoen word. Dier en pas vol te hou wat dier die toetsbeamte voorgeskryf word. So jy gaan 20 meter moet hardloop, stop, omdraai, 20 meter moet terug hardloop, stop, omdraai, teen die pas en spoed wat die toetsbeamte voorskryf. En soos ek sê, jy moet daar afstand binnen 4 minute kan voltooi. Dit, as jy het uitwerk, gaan het uitwerk op omtrend in kilometer, wat jy gaan moet hardloop binnen 4 minute, maar onthou, dit is nie die selfde as om weg te spring en een kilometer in die richting in te hardloop, binnen 4 minuut nie. Jy gaan moet stop en omdraai, stop en omdraai, elke keer. Dit is een hele ander type van fukseit. Dan moet jy so 50 opstote kan doen, binnen 1 minuut, en 50 opstote kan doen, binnen 1 minuut. En as jy als die klaar het, dan gaan jy een 80 kilogram sak vir omtrent so 20 meter ver moet kan dra ook binne in pasgestelde tyd. So jy moet fysiek en medisch gezond en fiks wees. So diegene van jylle wat denkt daaran om aan te sluit vir die SAPD, gaan oefen so gelang. Begin met 'n fiksheidsprogram, want as jy net besluit, jy gaan opdaag vir fiksheid, is die kans baie baie goed dat jy dit dalk nie gaan maak nie. En slaag jy nie jou fiks uit nie, al is jy op papier hoe goeie polisman, dan slaag jou aanzoek nie. Jy moet al die stappen, moet jy doorgaan en jy moet almal slaag om een lid van die SHBD te kan raak. Dan nummer 5. Jy moet een senior certificaat of gelijkstaande kwalifikatie hee. So as jy nie metriek het nie, of een gelijkstaande kwalifikatie by jou ander instantie nie dan is jy ook automaties gedisqualificeer om by die SAPD aan te sluit. Dan nummer 6, jy moet ook ten minste Engels in en een ander amtelike landstaal vlot kan praat. So, dit is Engels of enige ander erkende landstaal van Zuid-Afrika, wat jy gaan moet vlot kan praat om te kan aansluit. Dan nommer 7, aansoekers moet ook bereid wees om die amps eet af te lee. So die amp het een eet wat jy gaan moet aflee en jy moet bereid wees om dit te kan doen. As jy nie bereid is om die eet af te lee nie, dan gaan jou aansoek nie slaag nie. Noem maar aansoekers mag ook geen sichtbare tatoeërmerke heen nie, wat teenstrijdig is met die SAPD'se doelstellings nie. Nou, Dis nie heel mal waar nie, want jy mag geen tatoeiermerke van enige aard he nie. Ek het al persoonlik gesien met my eie oe, hoe aanzoekers by die fiksheidsgedeelte se meer gevra word om te gaan aangesien hulle tatoeiermerke op hulle het. Geen uitsonderings word gemaakt nie. As een instructeur een tatoeiermerk sien, of een pleister sien en hy trekt het af en daar is een tatoeiermerk daaronder versteek, is jou kans om by die politie aan te sluit onmiddellik kort geknip en word jou aanzoek net daar afgekeer. So, moe nie op jou self sit nie. Selfs as jy suksesvol was om by die SAPD aan te sluit en jy bring dan een tatoeiermerk aan, word jy departementeel aangekla en kan jy selfs dan afgedank word. So, moe nie eers denk daaran om een tatoeiermerk jou lichaam te sit as jy wil aansluit by die SAP DNA en ek sê weer verskye mense het al probeer om die tatoeermerk te versteek met die pleister en as instructeer die pleister sien dan gaan die vir jou vraag om af te trek want hy wil seker maak jy het nie een tatoeermerk op of onder daar die pleister nie en al is daar die hoe klein onmiddelik vraag vir jou om maar te gaan en jou aansoek was onmiddel Successful. So moet nie dat jy met dier groepsdruk gedrukt word om tatoeermerke aan te bring nie, want dit maak onmiddelik dat jy nie lid van die SAPD kan raak nie. Dan een baie belangrike 1, nummer 9. Aansoekers mag ook geen misdaadrekord heen nie. Dit beteken letterlik, jy mag geen kriminele rekord heen nie. En dit is te verstaan, daar is so baie korruptie, en korrupte vrotappels in die politie dat hulle nie nog vrotappels in diens kan neem nie. Die SAPD kan het dood eenvoudig nie bekostig nie. So jou rekord moet blink skoon wees. Jy moet een onkreekbare karakter hee as jy wil aansluit by die SAPD. Dan nummer 10 Aansoekers moet bereid wees om hulle vongerafdrukke te laat neem. Die rede daarvoor Hulle wil sien of jy nie gejok het oor jou misdaadrekord nie Hulle wil rechtig gaan kyk of jy wel een skoen rekord he En of aan nie dake ou misdaadkie is wat iwerste versteek word he. So jy kan letterlik geen misdaad geraamtes in die kas heen nie Hulle gaan alles doen om te kyk of dit wel so is Dan nummer 11 Aansoekers moet ook bereikt wees dat hulle achtergrond nagegaan word Daar gaan werkelike achtergrondnavorsing gedoen word op elke kandidaat om te sien met wie hy of sy meng en omgaan. Die aanzoeker mag dalk een onkreekbare rekord hee, maar dan vriende wees met die bekende misdadiger. Hulle gaan selfs en kyk na jou bankrekords, hulle kyk of jy financiële probleme het en of jy dalk al insolvent was, want dit is ook een aanduider of jy dalk Eendag korrupt sal wil wees. As jy financiële probleme het, is die kansen vir jou baie goed om omkoopgeld te aanvaar of om, of om op ander weises korrupt te wees. So hulle doen werkelijk in baie goeie achtergrond navorsing op elke aanzoeker. Dan nummer 12. Aanzoekers moet dan ook bereid wees om in enige plek binnen die grense van Zuid-Afrika aangeweend te word. Omdat jy aanzoek doen vir een pos, gaan jy bijvoorbeeld aanzoek doen vir een pos by Kaapstad Centraal politiestasie. Maar, as jou aanzoek succesvol is, kan die politie vir jou sê, weet jy? Die pos waarvoor jy aanzoek gedoen het by Kaapstad Centraal is reeds gevul, maar ons het bijvoorbeeld vir jou een pos by Kajalitsja, is jy bereid om daar te gaan werk, of hulle kan vir jou sê, ons het selfs vir jou post in Soweto, of Ivers in Durban, enige plek binnen Zuid-Afrika, en hulle gaan vir jou vraag, of jy bereid is om daar te gaan werk, as jy nie bereid is nie, wel dan is jou aanzoek onsuksesvol, want dit is een van die vereistes, jy moet bereid wees, om binnen die grense van Zuid-Afrika aangeweend te word, en dan selfs al het jy 30 jaar diens, as die politie jou op een ander stand standplaas, meer nodig het, dan sal hulle vir jou stuur naar daar die standplaas toe. Of jy nou wil gaan of nie, anders sal jy departementeel aangeklaan word en kan jy afgedank word. En dan laastens, as jy een lid van die SAPD wil raak, moet jy ook gewoonlik, nie altyd vir alle poste nie, maar gewoonlik, een wettige bestuurderslicensie het. So of het nou een kode 8 of een kode 10 of een kode 14 is, jy moet een wettige bestuurderslicensie hee. Nou had jy al hierdie toetsen geslaag het, word jy gestuur vir psychometrische toetsen, om te bepaal of jy die geskikte karakter het, om in politiebeamte te kan wees. As jy daar die toets ook geslaag het, en jy word aanvaar om opleiding te ondergaan. Wat gebeur dan, en wat kan jy verwag? Nou daarover gaan ek met jou praat, na een muzieksbreek, en ek speel vir jou vir Inexes se New Sensation. In Excess met New Sensation en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou blik op die misdaad wereld gee. Voor die muziekbreek het ek vir jou gesê, wat moet jy doen om by die SAPD aan te sluit en wat sy vereistes daar is. En as jy nou al die, aan al die vereistes voldoen het en jy die psychometrische toets geslaag en jy het jou fukseids toets geslaag, dan veels geluk, gaan jy aanvaar vaar word as een lid van die SAPD. En nou begin jou zweet. Jy begin heel eerste, met jou basisse opleiding. Jou basisse opleiding, behels eenvoudig, dat jy vir een jaar lang, na een college toe sal gaan. En daar sal vir hulle vir jou, al jou theoretische kennis gee, wat jy gaan nodig hee. Hulle sal vir jou wet te leer, hulle gaan vir jou leer, hoe om verklarings te vat, wat theoretisch, Binnen in een poliestasie aangaan Hulle sal ook vir jou goed leer soos uh, Crowdmanagement Vir ingeval daar optochte so plaas vind Hulle gaan jou leer skiet En hulle gaan ook hoogst concentreer op jou fikseit Vir een jaar lang gaan jy college toe En gaan jy visies leer Hoe om 'n politiebeamte te wees Nou na daar die jaar Van in die college wees Of tijdens daar die jaar gaan jy een baie klein salaris salarisie verdien. Maar hulle vergoed daarvoor dier dat jy verblijf krij in die college en dat jy jou drie maaltuie in dag sal krij. Maar die salaris is nie te waffers vir daar die eerste jaar nie. Na jou basis opleiding van 1 jaar begin jy met jou tweede fase van opleiding. En daar die fase is ook een jaar lang. In daarie fase is het jou praktische fase, jou salaris raak een bykie meer, want jy gaan nie meer in die college bly nie. Jy gaan nou fysisch op die polistatie, of op hun polistatie werk, en daar gaan jy praktisch leer, hoe om een politiebeamte te wees. Daar is een politiebeamte aan jou toegeken word, en dit sal sy werk wees, of haar werk wees, om jou al hierdie politiebeamte, praktiese goed te leer van hoe om een politiebeamte te wees en jy sal ook op een maandlikse basis dier daar die politiebeamte geëvalieer word om te kyk of jy wel die mas gaan opkom as politiebeamte so vir een hele jaar lang gaan jy by een stasie ook prakties moet leer en werk En daarom is die salaris so klein bykie hoer, as toe jy in die college was, want vir meeste polismanne beteken dit nie, dat hy by sy ma of pa in die huis sal kan blij nie. Want die standplaas wat hy om toeken, is nie noodwendig nabij aan sy huis nie. So vir die tydperk gaan hy moet betaal vir verblijf, en daarom gaan sy salaris so klein bykie op. En dan as hy die 2 jaar van opleiding geslaag het, dan, kan jy jouself hun politiebeamte noem. Dan gaan jy begin werk en zweet en hard werk soos enige ander polisman en kan jy met trots jou range dra en met trots die blauw uniform dra. En so dra jy met jou 2 jaar klaar is, dan kry jy jou volle salaris soos wat hen konstabel moet kry. En boon op gee hulle vir jou terugbetaling vir die 2 jaar wat jy onder opleiding was, asof jy in vol konstabel was. So daar is een baie mooi geelkie wat na die 2 jaar ook na jou toe gaan kom. So dit is met alles die moeite werd vir 2 jaar sy bloed zweet. Nou, die vraag wat ek gevraag het aan die begin, woekom wil jy aansluit by die SAPD? En dit is een vraag wat ek gereeld vraag vir mense wat ansoek doen en vir mense wat reeds studenten is wat leer om in die politie te wees. En dan vraag ek hulle altyd, wat maak jy hier, hoekom het jy aangesluit, wat het jou besiel om daar die stap te neem? En baie van hulle sal met mooie woordkies kom, soos ek wil die gemeenskap dien en ek wil misdaad voorkoming doen en ek wil die misdaad minder maak in die area, En vir elkeen van hulle sê ek vir hulle moet ophou om vir my te lieg, want is nonsens wat hulle met my praat. Daar is wel een antwoord op daar die vraag, net een, en dit is die korrekte antwoord. As iemand ooit vir jou vraag, hoekom het jy na die politie toe gegaan, hoekom het jy by die politie aangesluit, is daar net een antwoord, en daar die antwoord is, want ek is hun polisman. Om een politiebeamde te wees, is een roeping. Dit is wat jy in jou hart is. As dit nie een roeping is vir jou nie, en jy voel, dit is net nog een lekker werk, met een medische fonds, en voordele, en een vaste salaris elke maand, moet nie eers probeer, om aan te sluit nie. Want jy gaan dit nie maak nie. Want daar gaan van jou verwacht word, om ongereelde ure te werk. Jy gaan oortijd werk, meeste van die gevalle sonder betaling. Jy gaan baie koud kry want jy gaan verwaag word om in die reen buiten rond te loop, voetpatroles te loop en die publiek te dien. In die bakkende son gaan jy moet werk en roudblok staan en hard hard werk. So as het nie veel roeping is nie, gaan die politie vir jou hy nachtmerrie wees. So as iemand ooit vir jou vraag, hoe kom met jy politie gekom? Die rechte antwoord is, want ek is een politie man. Dis al antwoord wat daar gaan werk, anders gaan dit vir jou een nachtmerrie wees. Nou op daar die noot het ek aan die einde gekom van vanavond sy program. En ek ga vir jou sê tot ziens, tot volgende week met Crime Time, waar ek jou weer een blik op die misdaad wereld gaan gee en dan saterdag met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Hoopelik volgende week het ek dalk een verrassing, want uh, ek is op pad George toe, om uh, vergadering te gaan hee met die minister van politie, en die commissaris van politie, en ander hoe geleerde mense in die politie, want hulle wil by ons verslag weet, Hoe kom werk die misdaad, Projekte wat hulle loods nie. So ek gaan een bykie die kans kry om met die grootmense skouwers te skier vir so drie daag. En uh, ek gaan ek om terugvoering geef daar oor volgende week op Crime Time. So wees veilig, moet nie drink en bestuur nie. En want as jy drink en bestuur, dan gaan jy mens, onskuldige mense sy levens vat. So wees veilig en dan sien ons mekaar weer volgende keer en ek gaan uitspeel met Coldplay se Adventure of a Lifetime, want om een politiebeamte te wees, is een levenslange avontuur. Tot ziens, tot volgende keer. But in this way